Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše ve 14. kapitolu. Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních Pharizem, aby jedl u jeho stolu. Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: dáváš při oběd nebo večeři nesví své přátelé, ani své bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy. Poněvadž oni by tě také pozvali, a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš li hostinům chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Vlaze to je, neboť nemají, čím ti odplatit. Ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivý. Když to uslyšel jeden z hostí, Řekl mu, blaze tomu, kdo bude jíst chleb královský Boží. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaní. Pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl. Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl. Koupil jsem pět pár volů a jdu je vyskoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl. Oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a známil to svému pánu. Tu se pán tomu rozhněval a řekl svému služebníku: Vidi rychle na náměstí a do ulic města a všivit se chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl: Pane, stalo se, jak si rozkázal. A ještě je místo. Pán řekl služebníkovi: Vidi za lidmi na cesty a k a přijdu je, pak přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Milí bratři, milí sestry, Ježíš radí svému hostiteli, když chceš někoho pozvat na hostinu, pak nezví kamarádi své příbuzné nebo bohatého souseda. Jinak by si lidé mohli myslet, že to děláš z vypočitavosti. Že je zveš jen kvůli tomu, aby oni pozvali i tebe. A klidně si přiznej, vlastně si to pěkně rozmyslíš, koho do svého domu zješ a ke komu bys rád na návštěvu sám šel. Když sám jsem o, o sobě. Přemýšlím, koho bych asi zval já, zjišťuj. Ano, je to tak, přesně tak uvažuji. Zvu přesně ty lidi, kteří by asi pozvali i mě. A co to lidé, které mám rád, nebo lidé, kteří jsou pro mě nějak důležitý a vzácný, přátelé, kolegové, příbuzný, Lidé, kterým chci ukázat, že se jich vážím, nebo od kterých něco čekám. I když to není zrovna Ježíš, kterého do svého domu zvu, vždy se do toho nějak plete ta úvaha. Co z toho mám? Když toho, či onoho pozvu, kdo by to udělal jinak, milí bratři, milí sestry, Přece vždy budeme zvát ty, kteří se k nám hodí. Co pak mám pozvat domů úplně cizí lidi? Ale Ježíš, Ježíš má na to zřejmě jiný názor. Říká, že právě tato úvaha je špatná. Vlastně by to mělo být jinak. Aspoň mezi úředníky. Nebo mezi křesťany. Ježíš přikazuje, raději zví chudě, zmrzácené, chromé a slepé, nebo oni nemají čím ti odplatit. Praktikujeme to? pak sedí u nás doma u stolu bezdomovec? A myslíme, to je úplně vážně, když náš zbor rozesílá postu, ve které prohlašujeme, všichni jsou zvání? Záleží nám opravdu na tom, aby přišel každý anebo se jedná spíš o vlastní prezentaci, chceme jen veřejně ukazovat, jak jsme otevření a tolerantní? Co, když se na jednu objeví někdo, se kterým jsme vůbec nepočítali? Jistě v bohoslužbách se tomu trochu blížíme, co chce Ježíš. Skutečně se zde mohou scházet lidé, aniž by se osobně neznali, kteří ani nevědí, zda budou mít rádi navzájem nebo ne. Ale právě toto obvykle považujeme za nedostatek. Myslíme si, že to lidé mohlo spíš odradit nějaká anonimita, Vsadíme na osobní vztahy. Právě v česko církvi to děláme. A pokud vůbec někoho zveme na naše nedělně zhromaždění, aby se na to poprvé podíval, pak jsou to lidé, s kterými se dobře známe. Všichni souhlasíme, že je třeba něco dělat pro hladovející děti v Africe nebo sociálně slabší lidi v naší zemi. Fandíme diakonie, Ovšem právě oni zde nejsou. Ale pozor, Ježíš zde, mili bratři a mili sestry, Ježíš zde nemluví o věcech, které bychom měli dělat. Nejde zde o moráku. O pozvání, o kterém Ježíš v rozhovoru o stolu farizea mluví, je totiž Boží království. Proto to podobenství, když nechce motivovat, abychom pozvali cizí lidi víc, důsledněji, abychom něco dělali proti hladu a proti bídě i v naší společnosti. Ale mluvit zde o Božím království. Boží vláda mezi lidemi je právě takovým pozváním. A Ježíš nám jasně říká, komu je toto pozvání odřeno. Chudým, zmrzácený, zmrzáčeným, chromým a slepým. Právě pro tyto lidi je toto pozvání nepřekané, nijak samozřejmosti, nebyl skutečně evangeliem, totiž radostnou zprávou. A Ježisův pokyn, pokyn pro nás neznamená nic jiného než to, že máme do svých domov pozvat ty, pro které je Evangelium Božího království určeno. A už si přistihují při tom, že si, že si připravují vymluvy. Proč evangelium právě teď u mě doma fungovat nemůže? Protože se opravuje kuchyně, protože právě tento víkend odjedu na chalupu, protože dcera má narozeniny, protože jsem se už domluvil tento večer na něco jiného. Jsou to jen výmluvy? Nejsou to vážné důvody? Jistě, že jsou také lidé, kteří říkají, oni ti bezdomovci by se u nás stejně necítili dobře. Myslím se, že vůbec není snadné zvát právě ty, kdo to mají nejvíc za potřeby. Nejsnadnější a nejpohodlnější však je prostě na ně zapomenout a už je nadále nevnímat. Nic nevidíme a nic nevíme. Tak to pro nás Nebude možné. Pamatujte, minulý týden byl na řadě Evangelium o chudem Lazarovi, který seděl před dveřmi bohatého a žebral tam. Možná ten bohatý ho vůbec neviděl. Přece dveře byly zavřeny. Možná také my cokoliv a kohokoliv prostě přehlížíme. A možná, si to padneme jako ten bohatý Jednoho nezjistíme, ne že ve skutečnosti jsem ten chudák já, protože Evangelium vůbec není pro mě. A Bůh nepozval mě, nebož nějakého bezdomovce Lazara. Jsem já ochoten pozvat do svého domu každého? I toho, který se ke mně vůbec nehodí, nebo který vás nesnáším, který normální způsob jeho života ruší, nebo znemožnuje Ježíš nám tuto výzvu ukazuje, touto výzvou ukazuje nám zrcadlo. Ukazuje nám, jak si opravdu jsme. Klidně se přiznejme, jak úbozí jsme, jak si vždycky myslíme na vlastní výhodu. Právě v tu chvíli, když chceme být velkorysí, když chceme druhým ukázat, že nám jde o nich, nakonec myslíme vždy hlavně na sebe. Ježíš odhaluje ze naší velkorysosti naše sobectví. Ježíš je hostem uváženého pána z farizeum. Proč ho asi pozval? Jen tak? Ježíšový výrok byl pro hostitelovi asi dostrapný. Nastane trapné milčení. Co na to ještě říci? Nakonec si jeden z přítomných odvažuje volat blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Boží. Ano, milí bratři, milí sestry, pochopme, pochopme že Bůh uvažuje jinak než my. Neuvažuje, nezve jenom ty, kde který můžou pozvat jeho, ale zve i nás, protože nás miluje. A to se vždycky ukazuje právě u jeho stolu. Ten, kdo sedí s Ježíšem u stolu, chce vyjádřit svoj naději. Už myslí napřed, už myslí na hostinu v Božím království, Netroufa si, neodvažuje se ovšem říct, blahoslavený budu já, když tam budu sedět. Ale smíme snad se domnívat, že on si klade otázku, budu tam i já? Najdu tam i svoje místo? A tak si tuto otázku můžeme i my. Děláme se, Děláme si naděje, že i my budeme tam jako zvané hosty, že Bůh nás tam zve a že Bůh nás má tak rád, že nás tam zve. Bůh lidem věřil své pozvání životem a smrtí Ježíše Krista. A už není co dodat, už není co spochybňovat, že toto pozvání tu je. Jediná otázka, která zbývá, jestli toto pozvání slyšíme a jestli jemu dokážeme věřit, ji věříme aspoň natolik, abychom si sami přesvědčili, že to Bůh myslí vážně. Zkrátka, jestli se vydáme na cestu tam. A o tom Ježíš ještě vypráví to podobenství. V tomto příběhu mají tři lidé pozváni k slavnostní večeři a když hostina začíná, pak má každý z nich velmi vážný důvod, proč svou účast musí rušit. První právě koupil pole a nestíhá obchod včas uzavřít. druhý koupil pět párů volu, a třetí je čerstvě po svatbě Prosím tě, přijmi mou omluvu, říkaj tomu, kdo je pozval. No, to by se mně snad nemůže stát, že? Kdo z nás si koupí pole a musí ho akorát v tuto neděli prohlížet? Nikdo. Nebo kdo by chtěl strávit neděli dopoledne právě s párem volů? To je směšný. Taky ten případ se svou svatbou moc, moc nesedí. Vždyť je to výjimka, to se dělá jenom jednou, jednou v životě. Znamená to, že se to mě netýká? Když slyšíme tyto staré a příliš známe příběhy z Bible, pak si už dnes říkáme, my jsme jinak, my jsme už dál. Je to fakt, žijeme v jiném světě. Vymluvy těch tří nás nepřesvědčí, my se vymlouváme jinak. Ale když naše výmluvy znějí jinak, znamená to, že my jsme jinak, jiní? Nebo máme jen své vlastní důvody, mnohem vážnější samozřejmě, který nám v takovém případě brání a kvůli kterém jsme schopni říci dokonci i samému Bohu, že ne? Jistě, že se nežívíme polní práci, ale my také pracujeme. Pracujeme hodně, od rána do večera. Jaké jsou naše cíly v životě? Jaké štěstí hledáme? Jistě, že už nemáme voli. Naše autička mají krásnější jména a vyřadují víc peněz. Já měl to obrovské štěstí před týdnem ve středu chodit s Pejskem a jsem ho viděl, nevím, jestli někdo z vás, oranžový Lamborghini projíždí táborem. To, kdyby to viděl náš David. Hlavně naše autička jsou rychlejší, mnohem rychlejší, tak se, takže získáme hodně času. Dostáváme, dostaneme se však díky tomu i rychleji k Bohu? Jistě, že se nežívíme polní práci, práci ale my třeba také pracujeme, pracujeme od rána do večera. Jaké jsou naše cíly? Co hledáme? A nakonec, rodina. Občas si myslím, jestli si Bůh to manželství společný život muže i ženy nemyslel trochu jinak, než my dnes praktikujeme. Nebo lépe řečeno, jak dnes lidé používají manželství. Má uprostřed života, být poslední záchrana, a odpočinek, abych obnovoval svou pracovní sílu nebo manželství má plnit cen soukromého štěstí ve dvou a zbavit se od jiných lidí, od Boha, od světa. Pokud k manželství, k rodině přistupujeme, tak bude pro nás určitě i rodina vážným důvodem, abychom na tu Boží hostinu nešli. Pokud se necháme stále zajmout všedními starostmi honem za úspěch nebo sobeckými vázbami, pak se nám opravdu může stát, že na radostný setkání se vštíšeným pánem už nebude příležitost, protože život už je pryč. A to se netýká jen takových, kteří se na smysl života moc neptají. Týká se právě těch, kteří přemýšlejí až moc Znám spoustu zapálených křesťanů, kteří se nechtějí nechat vnucovat životní styl svým ateistickým okolím, nechtějí být sebečtí, zneziškně se angažují třeba i v diakonie, ale ani ti nejsou chráněni před tím, že vlastní starosti je udusí. A a tvrdí cokoliv, i oni stále si tajně přejmí úspěch. Také oni mají své velké problémy s věcimi, které jsou pro nich důležité. Nemůžou jí dát stranu a pustit z ruky. A ani oni nemají pokoj. Ježíš mluví v podobenstvích o Bohu, mluví o Božím pozvání, zvěstuje Boží lásku. Ježíš nejenom zvěstuje, a také, tak žije. Ježíš se nevzdá zápasy o chudé Nemocné vyloučený celníky a usiluje o ty, kdo už řekli, že ne. Kdykoliv slyším Božím poz, Boží pozvání, všímám se, jak jsem od Boha Božího království ještě stále daleko. Určitě to není snadno uprostřed našich nejrůznějších zaměstnání a úsilí si zachovat výhled na Boží království, ale Ježíš se nás k tomu pozbuzuje. Nezapomeňme, že jsme od Ježíše dostali Boží pozvání, platí to a od Ježíše jsme slyšeli, že jediný, který může opravdu bránit naši účast, je v Božím království. To jsem já sám. Pomodleme se. Milosodní Bože, ty nás zveš a těšíš se na nás. Dej, abychom se také těšili a abychom šli. Amen.